As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillahi allatheye wa'da man hafidhal amanata ajran azimah wa tawa'adha man adaaaha عذابًا أليمًا أحمده تعالى على نعمه الجز... على جزيل نعمه وأشكره على تبوعي إحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورس... ورسوله حثنا على أداء الأمانة wa haddharana minel khijana. Allahume salli wa salli ma lehi wa la alihi wa sahbihi e gjmein. Falendrojë Allahume sëfana utala, zotën e gjithsis, i cili u premtoj shpërblim të madhë atyre që e mbajnë amanetin. Dhe i kercënoj me ndëshkim të dhimshëm ata që e shpërfilin amanetin.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 nga ka këshiluar që ta qojmë në dhënd të amanetin dhe nga ka ndaluar nga pabesia dhe traftia. O zotë fale, bekohet dhe më shirojate familin e ti, shokët e ti dhe gjitha ta që e kam pasuar me besnikri dheri në ditë në gjukimit. Të ndëruar shikues ja të kemi përsëri në këte emision për të vazhduar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 kemi shpeguar format e shpajqës e ti, e adhë pikrishë sot jam në këtë takim për të vazhduar me qështë e tjera që kanë të bëjmë për amanetin. Kryere amanetit eshtë argumenti besimit. Idrëguar i Allahut sallallahu alaihi vësallem thot, nuk ka besim a i që nuk e mba në amanetit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 ata e kryen rregullisht namazin pikrisht kta janë trashëgimtarët ata që do të trashëgojn xhenetin firdeus në të cilin do të qëndrojn përjetësisht i dërguari allah sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë më garantoni gjashtë gjëra që tju garantoj xhenetin dhe ka përmendur një ndër cilësit që kërkohet për këtyre gjashtë gjërave është ruajtja e amanetit. Pra, duke mbajtur amanetin, besimtari fiton në gjënetin e Allahut s.p. në vëtale. Kryri e amanetit është shkak për të fituar dë ashurin e Allahut s.p. në vëtale. Idrëguar e Allahut s.r. Allahum a reju s.r. më një adith thot, nëse dëshironi që Allahu dhe idrëguar i ti të duan, atëhere, ruajnë e amanetin, flisni të vërtetën, dhe silluni mirë me komshin. Amaneti është gjëja e parë që do të largohet nga njerëzit. Ka thani dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, e para gjë që do të largohet prej njerëzve është amaneti. Dhe gjëja e fundit që mbetet nga feja e tyre është namazi. Dhe në një hadith tjetër thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të vijë një kohë Kur njerzi do t'i japin mbësthëni njëri tjetrit, por nuk do ta mbajnë amanetin. Saqë do të thuhet se në filanfis është një vërtet tash një njerë i besueshëm, do të humbas amaneti. Dhe ka thënë gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam për këto ko, kohë, kohë të cilën ne po e përjetojmë para kiametit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 Mirë po sot, sot, në këtë kohë, nuk di se kujtja ja besën, përveç filanit dhe filanit, pra pak njerëzve të mirë. Kur kjo ka ndodhur në kohën e hudhejfe së radialanë, që farë me ndoni ju, si kur ti ishte e hudhejfeja gjallë në këtë kohë, çfarë do të mendonte në këtë kohë ku lean shtuar postërsit dhe ka humbur amanetin humbja e amanetit është paralajmërim për përmbyesin e botës në një hadith transmetohet se një burrë shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë ai tha o i dërguari i allahut kur do të përmbyset bota Tha profetis sallallahu aleyhu sallallem, kur të humba sa maneti, prit e kja metin, pra atëherët do të përmbyset bota. E si do të humba sa maneti, o i dërguar e Allahut, tha profetis sallallahu aleyhu sallallem, kur njërzit e pa aft, të vendose në poste drejtuese me përgjesi, atëhere, pra kjo është, është humbi a manetit, atëhere, prit e kja metin, kjo është rezultati. Këj para lejmërimi profetit sëllallahu a.s. është bërë realitet në kohën tonë, e së cili besoj se së cili prejush në vetën e ti e pëhon këta. Amaneti është shumë i rëndësishëm në ditën e kiametit, në atë ditë kur njërës i të dalin para zotit i gjithësis. Idrëguar e Allahut sëllallahu a.s. për këtë në njoftonë dhe thotë, se amaneti dhe farefisnia qëndrojnë në dyanët e siratit. Siratit e dini është unë e vendosën bizjar në bizjarë në gjahenim Allahun Arruaj prejti. Janë vendosën në të djadhe dhe në të majtë e siratit. Njërëzit do të kalojnë në bisirat e se cili si pas punës e vetë. Endërsa i dërguar i Allahut nështë sallallahu alaihi wa sallam do të dhutet. Rabbi sallim, sallim, o zotim, shpëtim, shpëtim, të kërkoj shpëtim. Por nëse punët e njërzve nuk janë të mira, nuk do të kejtë shpëtim për ta, thotë profeti sallallahu alaihi wa sallam. Ka njërës që nuk do të mundet e eqë si ndotë, por vetëm se do të zvariten do do të e ses zvarr në të dy anët e siratit ka kelabim një janë tip ganjhas të lidhura pas siratit të cilët do të rrehiqin ata për të cilët janë urdhëruar ka preturë që do të shpëtojnë por sumica do të bien në zjarr allahun na ruajt prej tij epra kishtu ai i cili e tradh son amanetin do te do te rzohet ne zjarin e xhehenemit islami na urdhron ta mbajme amanetin dhe na ndalon nga tradhtia e amanetit allahul art madhruar thot ya ja, ayuha alladhina amanu la takhunu allah wa arrasul wa takhunu amanatikum wa antum taalamun O ju që kini besuar, mos e të rathoni Allahun dhe të dërguarin, e të rathoni amanetet tuaja duke që dhe në të vedishëm. Dikush më të thot, unë sile mirë me atë që sile mirë me mua, por dikush nuk e banë fjallën e shkel besën. Ti përgjigjesh në të njëjtën me të njëjtën monedh, të njëjtën mënyrë. Edhe unë të veproj si ai. Jo, kjo nuk është ndaluar në fe. Edhe nëse të të tjerë të sillen keq me ne, ne duhet t'jau kthejmë të mirë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem thot në lidhje me amanetin, thot: "Krye amanetin." E tregoi u Besnik me atë që tregohet i tillë me ty dhe mos e tradhëto atë që të tradhëton tradhëti ndaj amanetit i dërguar i Allahut së rëdhahu arihu sëllëm e konsideron një prej shenjave të një fakut të hipokrizis thotë profeti së rëdhahu arihu sëllëm shenjat e munafikve janë tre shenjat e munafikut janë tre kur flet gënjen kur premton nuk e mban premtimin dhe kur i besohet tradhton i dërguari allahut sallallahu alaihi wasallam i është lutur allahut subhanahu wa ta taala që ta ruaj nga tradhtia tradhja e amanetit është pavesi është padrejti dhe i padrejti një ditë do të pendohet allahut subhanahu wa ta taala thot inna allah la yahdi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 Pastaj ata që vijnë pas tyre, pra brezi tabitabinëve, pasardhit e sa e tabinbë. Thell profeti sallallahu alaihi wasallam, pas këtyre pas, pas pas pas tre gjeneratave të arta që shkuan ndryshe, do të vijnë njerëz të cilëve nuk do t'u pranohet dëshmia. Do t'japin besën njëri tjetrit, por nuk janë as pak të besu e shëmë, do t'premtojnë dhe do t'ashkelin premtimin. Në vazhdim, më lejonit t'u tregoj një hadith nga i drguarja Allahut sër Allahum a.s. për të parë sinceritetin e mbajti e samanetit. Dhe pas taj të flasin për disa mësime që përfitohen nga kjo adith. Në ka të reguar, i dërguar e Allah të së resëm një adith i sakt, një adith e sakt, që trasmetonë Bukhariu dhe Muslimi, profetisë Allah në ka të reguar dhe thot, një burë bleu një tok të një tjetër. Në këtë tok blerë si gjithë një qyp me flori. Por kjo nuk e bajti për vete. Gjëbën, Shkon të kështësi dhe i thot, mere arin tëndë, këjë gjeti në tokë, në tokë, mere arin tëndë, unë bleva tokën dhe jo floririn. Por asë shhtësi nuk e pranoj. Subhanallah, a mund të ndodhë, a ka ndodhër, a mund të ndodhë kjo në kohën tonë? Shhtësi i tha, unë të shita tokën me gjithë shka që ka në tënë. Pra asë unë nuk e dua. Edhe bjenë mos marveshe, grindin me njerë tjetrin, për këtë gjekë, hynë në konflikt. Njerë i thotë të akonë ty, tjetëri thotë jo, të akonë ty. Shkojnë, te kinë gjukatës, te kinë njeri i zhuar, njeri i mirë, për të zhidhur mos marveshe mes tyre. Dërsa i pjët, gjukatësi, një një një një një një një një një një një një një një një një kënjëri i ditur i përët, a ki një fëmi? Po, thot njëri, unë kam djallë. Tjetëri thot unë kam vajzë. A të herë thot gjukatësi, mërtojnë i djallin me vajzën, lidhin i këta dy. Në martes, dhe shpenzoni për e këti thesari, për këtë familje, dhe jepni lëmosh, jepni sadaka ja kështu e zidhi mësë marveshëm. Shikoni pra qfarë sinceriteti, shikoni se si mbahet të amaneti, blersi nuk e përvecësojari, se kështë e frikë se nuk i ta konta ti. Po ashtu dhe shqitësi nuk e pra nojate. E këta të dy, u gjukuan të kënjeri i mirë, i cili pa dyshim djukoj me drejtësi. Nga ky hadith ne përfitojm shumë mësime. Edysa prej këtyre mësimeve po i përmendim në vazhdim. Ne duhet të jemi të sinqertë në marrëdhëniet me njerëzit. Shitblleria tregtia është amanet për të cilën do të për të cilin do të pyetemi. E pra palët kontraktuese blerësi dhe shitësi duhet që të ambajnë amanetin. Muslimani duhet të kërkoj pasuri halal. E me këtë pasuri të ushej vetën dhe familjen e ti. Allahu i më shirof të parë të ndëruar. Kur buri nisej në mëngjes për të kërkuar risku në Allahut, grua ja e përcilët e deri të kdera e shtëpisë, dhe i thoshte O filan, o babai i djalit tim, ha vajzës sime. Kujdes. Mos naushje me haram. Ne mundet ta durojm urin e këtyre ditëve të dynjas, por e kemi të pamundur nuk mund ta durojm dot zjarin e xhehenemit në ditën e kiametit kjo është devotshmëria pajtimi me njerëzve është një prej veprave më të pëlqyera për të cilat na nxit sheria i islam madje them të them na urdhëron personit tek i cili shkuan për të gjykuar ishte për njerëzve të mirë ishte njëri i zjuar, i cili i pajtoj atatë të dy në diqka që ishte një interes apo në dobi për të dyja familjet. Allahu subhana o taala në kuram thod i ne malminu në i khua fë asrihu bejnë a khawajkun me të vërtet besimtarët janë vlezër pra pra ndaj pajtoni me së dlezërve të ajë më disjush. Nga nga tjetër, puna me edashur e shejtë panit eshtë që ti ndaj ata që janë të bashkuar. Ti largoi ata që janë afer njeri tjetërin. Dhe ti bëjtë u rruer ata që eduan njeri tjetërin. Asketizmi në dynja eshtë një tjetër mësim që profitohet nga dithi i sapo cituar shitësi dhe blerësi ishin njerëz asket ata nuk lo, nuk lakmoinin në pasurinë e kësaj bote ata nuk e adhuronin parën dhe pasurinë sikurse ndodh me shumë njerëz në kohën e sotme që janë bërë robër të dunjas robër të pasurisë pasuria është fitnë i dërguari Allahu sallallahu alei ve sellem thot çdo popull e ka një fitënë. Fitënja e umetit tim, është tek pasuria. Po më jaftojmë me kajqë, për pjesën e parë të këti emisioni, për të vazhduar, insha Allahute Ala, në pjesën e dytë, me disa dobi të rëndësishme të amanetit, dhe një këshilë të shkurëtër për amanetin e ilustruar kjo me disa dithe, të dërguar të, të zi dhurit Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Disa dobi të rëndësishme të amanetit. Muslimanë mirë, Besimtari me besim të fort e mba në amanetit. E pra, mbajtja e amanetit, quarja në vënd të amanetit, është shënj e besimit. është shënj e islamit të mirë të një personë. Amaneti është shkaku e existenës e sonë në dunja. është shkaku për, ne, për se ne jetojmë në këtë botë. është sekreti i kësa jetën mbajtja e ti bën që të egzistoj kjo bot. Nga në tjetër humbi amanetit, paralajmëron shkatrimin e kse botë. Sikur se në ka njoftuar për këta i dërguar i Allahut, alehi salatu u aselam. Amanetit e shtë esenca e fesë, është testim për ne nga Zotë i gjithësisë, do të qëmë në vënd, apo do të ombasim atë. Në përmjet të amanetit, rruhen gjerat jetike për njëri unë, gjerat më të rëndësishme për te, si që janë feja, nderi, morali, pasuria, dituria, trupi, shëndeti, shpirti, shkenca, dëshmia, dretësia e tjera ti nuk mund të numërohenë.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 Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un Janata, më fani, janë ata të cilët e çojnë në vënë amanetin dhe i mbajnë premtimet. Janë të kujdesshëm ndaj premtimeve. Shoqëria në të cilën individët e saj e mbajnë amanetin është një shoqëri e bekuar, është një shoqëri morale, e shëndetshme, dinjitoze e dejnë, e mirë. Një këshilë për amanetin, për mbajtjën amanetin, tham, e ilustruar me hadithe të të dërguar të laudë, sallallahu aleyhi vësallem. Le t'i friksohemi a laudë, së përhanë vëtala, dhe t'i mbajmë amanetet tona, se cili prenesh, do t'pytet për a laudë, së përhanë vëtala, për amanetin a e ka kryer, a e ka qua në dhënd, apo e ka trathuar amanetin. Do të pyëtet për gjithdo dhe tyrë që jesh ngarkuar, e gjithdo për gjithsi që ka marë për si për qofta jo familjare, apo shëqerore. I drëguar e Allah të së radhahu ariho sëllëm në një adith thot, se cili për jush është bari e se cili do të pyëtet për të ufën e vetë. Dhe tyra apo posti, qofë kjo i ullët apo i lartë, është përgjësi dhe jo ndërë. është i badet nëse shfryzojt për veprat mira dhe jo karjerë për ego dhe individualizm si kurse e shfryzojnë të pa ullët. Posti dhe të tyra është provim i vështirë prea lautsë fanotara të cilin nuk e kalon vetëm sa ai i jep hakun. Prandaj çdo në punës, i çfarëdo instancë qoft, leti friksohet Allahu subhanahu wa taala dhe ta çojë në vend amanetin e mos e tradhtoj atë. Hadithet të cilat do të citoj në vazhdim birni la melejën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala u dretohen të gjithë njerëzve por në mënyrë specifike veçanërisht u dretohen atyre që kanë post detyrë e përgjegjësia të mëdha në këtë botë leti friksohen Allahut subhanahu wa taala let dëgjojmë dhithët në vazhdim fot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam Allahu ja ka ndaluar hyrje në gjënetë gjdo njëri jo, që i ka ngarkuar përgjësi, të ne ka ngarkuar me përgjësi me post me dhe tyrë, dhe i dhe ai, e ka trathuar amanetin paraset e vdes. Vdes duke e trathuar amanetin. Në këtë gjëndje e ka gjithur vdekja, zotë në ruaj. Allahu ja ka ndaluar hyrje në gjënetë. Thot t'i lartë madhëruari, wa kifuhum in nehum mes u lunë, pyëtin i ata, ndalin i ata, se do të meren në pyëti, do të pyëten. Thot gjithashtu profeti sëllallahu aleyhi vësallam, ose më mirë them, jesh lutur Allahut së përna o talë. Ka then, o zotë im, kujt i besohet një dhe tyrë prej umetit tim, Dhe ai ia ja vështirëson njerëzve hallat, problemet nuk u azif thato, të lutem o Zot, edhe ti vështirësoja atij llogarin. O Zoti im, a ti që jesh besuar një post prej umetit tim, dhe ky u alehtson njerëzve hallat dhe problemet u azif thato të lutëm o Allah lehtësoja dhe ti logarin në ditën e gjukimit. Gjithashtu ka thani dërguar e Allah sallallahu aleyhi vësallem a i që Allah së fanë e më tala e ngarkon me një përgjësi për musliman pra e bën i jep një dëtyr një post në kryet të muslimanbe. Dhe këj e i njëron i njëron halet, problemet nevojat varfërin e muslimanve, leta di, se Allahu sëfana ota ala do të abraktis kura i të këtë hale probleme, nevoj dhe të jetë i varfër. Pra në ditë në kiametit kërë kër do të këtë nevoj për mëshirën e Allahu sëfana ota ala. Dhe së fundi, i drëguar e Allahu sëllë Allahu aleyhu sëllëm ka thanë, ku she merr në punë një person. E merr këtë nga një bashkësi njerëzish. Ndërkohë që në mesin e këtyre njerëzve gjenet një tjetër, të cilin Allahu subhanahu wa taala e pëlqen më shumë sesa të tparin. Pra ai Allahu e di se ai është më i aftë. I ndërshëm dhe e kryen amanetin. Do sa ky person merr zgjidh një tjetër për egonin e tij apo për interesat e tij, apo me mik, sikurse kanë në kohën tonë. Për këtë thel profeti sallallahu alaihi wasallam, ky njeri e ka tradhtuar Allahun të dërguarin e tij dhe besimtarët. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na bëj prej robërve të devotshëm, prej atyre që e mbajnë amanetin. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na ruaj nga hipokrizia, nga tradhtia dhe pabesia. O Zot i Yn, na mundëso ta shohim të vërtetën, të vërtetë ashtu siç është dhe na bëj pasues të saj. Të lutemi o jo, Zot në mundësoj që të ashojim të gabuarën, të gabuar ashtu si që është, dhe në largohë për i saj, o zëtë yën, mos në lerë të hutuar dhe të qoroditur në dërmjet kësaj dhe asaj, të vërtetës dhe të gabuarës, sepse për ndryshe, kemi, qëmë, kemi për të qemë për i të dëshpëruarve. O Allah, o zëtë yën, të lutemi, në dhurohë, u dhe zimë, ndër, devot shmëri dhe pasurin. Më kajsh, e mbjulli me mision në sotëm, dhe të cilën folëm për amanetin dhe dobit e ti, wa sallallahu ala nebina Muhammadu ala alihi, wa sahbihi, wa sallamet e slimën këthira, wa alhamdulillahi, rabbil alamin, dhejnë në takimin e ardhshëm, insha Allahu teala, es-salamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Oh.